Capitolul 15. Dionisos sau beatitudinile regăsite. 122. Epifanii și ocultarea ale unui zeu de două ori născut. După mai multe de un secol de cercetări, Dionisos se rămâne încă o enigmă. Prin originea sa, prin modul său de a fi, prin timpul de experiență religioasă pe care îl inaugurează, el se desparte de ceilalți mari zei greci. Conform mitului, el este fiul lui Zeus și al unei prințese, Semele, fica lui Cadmos. Regele Tebei, geloasă, Hera îi întinde o capcană și semele ei cere lui Zeus să-l poată contempla în forma sa de plină de zeu al cerului. Imprudentă, este lovită de fulgeri și naște înainte de termen. Dar Zeus își coase copilul în coapse și după câteva luni Dionisus vine pe lume. El este într-adevăr născut de două ori. Numeroase mituri de origine fac ca întemeietorii familiilor regale să se nască din unirea dintre zei și muritoare. Dar Dionisos e născut a doua oare din Zeus, de aceea este el însuși zeu. Cretchmar a încercat să explice numele de semele prin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 Muritoare Nota 1 Iliada, 14 roman, 323, o numește pe Semele o femeie din Teba și Hesiod, în Teogonia, 940, o femeie muritoare. Din cei nota? Semele a zămislit un zeu. Această dualitate paradoxală a lui Dionysos îi interesa pe greci, căci numai ea putea să existe și să explice paradoxul modalității de a fi a zăului. Născut dintr-o muritoare, Dionysos nu aparțina de drept panteonului olimpian.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 Citez, și toate într-un singur gest și-au aruncat la pământ instrumentele lor de cult, închei citatul. În timp ce zeul citesc, cuprins de spaimă, s-a năpustit în valurile mării și Tedis l-a primit în sânul ei, tremurând. Un fior puternic îl cuprinse când a dat strigăt războinicul, închei citatul. Dar Licurg și-a atras mânia zeilor. Zeus l-a orbit și el n-a mai trăit multă vreme, citesc, pentru că a ajunsese dușmănit de toți zeii nemuritori, închei citatul.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 recunoscut ca membru al familiei divine, căci numai zeu, tatăl său, ci și ceilalți zei s-au simțit lezați de gestul lui Persecuția exprimă într-o manieră dramatică rezistența împotriva modului de a fi și mesajul religios al zeului. Perseu și-a îndreptat armata împotriva lui Dionisos și a femeilor de mare, care îl îndovărășau. Conform unei tradiții, l-au aruncat pe zeu în adâncul lacului din Lerna. În paranteză, Plutarch, Deicide, 35, închid paranteză. Vom regăsi tema persecuției analizând vacantele lui Euripide. S-a încercat să se interpreteze atare episoade cu amintiri mitizate ale opoziții întâlnite de cultul Dionisia. Teoria subiacentă presupune că Dionisos a sosit destul de târziu în Grecia, că implicit este un zeu străin. După Erwin Rode, majoritatea savanților îl consideră pe Dionisos din zeu Tract introdus în Grecia, fie direct din Tracia, fie din Frigia. Dar Walter Otto a insistat asupra caracterului arhaic și panelenic al lui Dionisos, și faptul că numele său, scris D, liniuță W, O, liniuță N, U, liniuță S, O, liniuță J, O, se află într-o inscripție miceniană pare să-i dea dreptate. Pe de altă parte, nu e mai puțin adevărat că Herodot, 2 Roman 49 îl considera pe Dionisos ca introdus târziu și în becantele, Penteus vorbea despre acest zeu târziu venit, oricare ar fi el. Oricare ar fi fost istoria pătrundării cultului dionisiac în Grecia, miturile și fragmentele mitologice care fac aluzie la opoziția întâlnită au o semnificație mai profundă. Ele ne informează atât asupra experienței religioase dionisiace, cât și asupra structurii specifice a zeului.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 rezistența împotriva oricărei experiențe religioase absolute care nu se poate efectua decât negând restul, oricare ar fi numele care îi se dă, echilibru, personalitate, conștiință, rațiune, etc. Walter Otto a sesizat bine legătura dintre tema persecuției lui Dionysos și tipologia multiplelor sale epifanii. Dionysos este un zeu care se arată dintr-o dată și dispare apoi în chip misterios. La sărbătorile din Agrionia, din Ceronea, femeile îl căutau zadarnic și se întorceau cu vestea că zeul plecase la muze care îl ascunsă El dispare aruncându-se în fundul lernei sau în mare și reapare ca la sărbătoarea antesteriilor într-o parcă pe valuri. Aluziile la trezirea sa în de plante indică aceeași temă mitică. Aceste epifanii și ocultări periodice îl situează pe Dionisos printre zeii vegetații. Nota 2 S-a încercat să se vadă în Dionisos un zeu al arborelui, al grăuntelui sau al viței de vie, și s-a interpretat mitul sfârșierii sale ca ilustrând pătimirea cerealelor sau prepararea vinului. Deja mitografii citat de Diodor. Închei nota. Într-adevăr, el manifestă o anume solidaritate cu viața plantelor. de pinul au devenit aproape atributele sale și sărbătorile cele mai populare se înscriu în calendarul agricol.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 Dar nu e vorba deloc de observație obiectivă a acestui fenomen cosmic, a cărui banalitate nu putea să trezească nicio idee religioasă, nici să producă vreun mit. Prin epifaniile și ocultările sale, Dioniso se revelă misterul, sacralitatea, conjugarea dintre viață și moarte. Revelația de natură religioasă, deoarece ea este efectuată prin prezența însăși a zeului, căci aceste apariții și dispariții nu sunt întotdeauna în relație cu anotimpurile.